Salme 15 En sang med musikkledsagelse av David Jehova, hvem skal være gjest i ditt telt? Vem skal bo på ditt hellige fjell? Den som vandrer uklandelig og øver rettferdighet og taler sannhet i sitt hjerte. Han har ikke baktalt med sin tunge. Mot sin näste har han ikke gjort noe ondt, og ingen skam har han ført over den som står ham nær. I hans øyne er den foraktelige visselig forkastet, men dem som i Jehova, ærer han. Han har sverget på det som er til skade for ham selv, og likevel forandrer han det ikke. Sine penger har han ikke lånt ut mot rente, og bestikkelse mot den uskyldige har han ikke tatt imot. Den som gjør disse ting skal aldri bli brakt til å vakle.